згледенілого сприймання світу. Данило замовк і дивився на хлопця мовчки. Інших слів у нього не було. Та й на зараз було досить. Вони дочекалися вечора, а тоді поїхали впрост на північ. Бо у передгір'ях зараз скрізь були кочів'я, Скрізь на літні пасовиська виїхали аули казарських племен, і Айдарові слід було триматися подалі від людей, від своїх, від тих, хто був йому своїм, тепер треба було триматися подалі. Упродовж двох діб вони їхали мовчки, спали здебільшого вдень, як колись, а їхали поночі. Майже не розмовляли за винятком того, що раз по раз перекидалися фразами про те, де зупинитись чи напоїти коней, чи поїсти щось, чи як укладатися спати. Аж ось надвечір серед степу в перед ними замаячила якась споруда, чи як на вигляд, і Данело зрозумів, що знову їм трапився на шляху мазар, вибудований тут на честь якогось святого чи воїна, у давніші часи і скривав Айдара туди, на що кипчак байдуже погодився, як зараз майже завжди реагував на все, що пропонував Данило. Щось вмерло в Айдарові, і ще не народилося нове. І Данило чекав, бо мав минути хоч якийсь час, аби розмову можна було продовжити, аби міг він щось сказати хлопцеві, щось, що вже виносив у собі, що вже відчував здавна, але лише недавно усвідомив, зрозумів і прийняв. Вони розташувалися на ночівлю біля Мазара. Тут знайшовся і стоповий колодязь, який, однак, вони ще доволі довго відкопували, аж доки в ньому з'явилась вода. А втім коней не поїли, повечерили самі, ще лишалися запаси їжі із того, що Данило припаз зі свого перебування у Джайляу вайдарових родичів. Вечір спадав прохолодний і лагідний, спокій довкола, тиша, і Данило зрозумів, що сьогодні Можна вже спробувати говорити. Вони мовчки сиділи біля багаття, яке вже бувало кілька разів, ось таке сидіння. Стали звичними рухи кожного, жести і навіть слова. «Слухай, хлопче», – сказав Данило, «ми з тобою вже чи не півроку разом. А як тебе звати?» «Ти не знаєш», – знизав плечемо Айдар. «Айдар мене звуть». «Я знаю», – сказав Данило. «І не знаю, водночас, бо ніколи не називаю тебе так, як і ти мене моїм іменем. А чому?» «Тебе звуть Данило. Я знаю теж це», – сказав Айдар. А чому не називаю тебе так? Справді чому? Ти не мав часу про це думати, а я мав і подумав. Бо впродовж усього часу, що ми разом, скільки ми не пройшли уже усього, ми завжди були порізно, поряд, але порізно. Наші шляхи доля зводила разом, але ми шли лише тимчасово одним шляхом, Кожен знаючи, що ось-ось розійдемось назавжди. Який був сенс знайомитися ближче, Пізнавати один одного? Мабуть, так. Ти сам наголошував, Що у нас шляхи різні. Ну, і я, ти їхав до своїх родичів. Ти їхав додому, а я у світ, Вдалину, на свою батьківщину, До якої далеко, Майже як до неба. Ми розходились, але доля зводила нас. Ти рятував мене, врятував мені життя, а мені вдалося витягти з біди тебе».